Bueno, baixamos un poquinho música. E vámonos ir terras da Fón Sagrada. Elí que dicen que todo mundo ten que subir, nunca baixar. Todo mundo ten que subir elí. Donde están como quendí a mil metros de, de altura sobre o nivel do mar donde le un se conserva todo moi ben. O mismo se conservan os butelos, cos chorizos e as persoas, sobre todo as persoas que teñen moi bon co, boa cor, eh, teñen, teñen potencia. E, e tamén vamos a falar, que, vamos a falar pois, co dono dun restaurante que se chama Catro Ventos, eh, que é o, o vídeo. E vamos a falar con el e eh, entón, pois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 Tamén facía falta un pouco d'auga Tambén, é verdad Xa sí, sí, estaba un padecendo un pouquinho mm. Bueno, e aí en catro ventos parte de comer Boa carne Que xa temos falado máis dunha vez Que é carne é de vaca De, de vaca eh, de, de viana, non? Si, sí, na explotación Temos a, unha raza autótona Aquí xa, xa temos te comentado máis mm -hmm. veces Si, sí. raza autótona galega Vianesa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 E, eh, bueno, a verdade é que estamos moi contentos uh -huh. con, con esta raza de ganado, sí, uh -huh. sí, sí. E, eh, eh, porque a parte da carne e que outros pratos faceis? Porque eu penso que facedes des hasta merluza a vasca <risa> Sí, traballamos a merluza de, do pincho, de vurela, sí uh -huh. Traballamos o bacalao uh -huh. E, bueno, así, despois o, o fin de semana po sempre hai algún pescado fora de carta tamén uh -huh.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 Pero bueno, digamos es un oso fuerte, un no oso... Talón de Aquiles es eso, es la carne. Es la carne. Después, bueno, pues también distintos pescados. Ahora estamos en temporada de setas. Ah. Estamos trabajando mucho cantarelos, porque oh. boletos este año hubo un poquillo. Sí. Pero cantarelos, sin embargo, sí. Uh -huh. eh, estamos los serviendo así con langostinos y un, un poquillo de, de alioli, que oh. está un plato que está triunfando ahora. estamos Sí, señor. E, bueno, estamos, eso, con temporada de, de setas, ca lengua de vaca tamén. Ah, sí, señor. Sí, e, bueno, sí, sí, sí. os boletos o que temos, pero é pouquinho. Bueno, sí, sí, sí, sí. este ano, verdad? Este ano houve pouco, non? Sí. Porque veu moi mal tempo para que se criaran tamén. Sí, veu, sí, o boleto por aquí cada vez é máis máis escaso. Uh -huh. Non sabemos moi ben, tamén é verdad, que cada vez se corta máis pinos. Sí, sí. Eh, bueno, sí, cada vez temos máis problema con eles. Entonces sí. temos, bueno, pues buscando outros substitutos que tamén Sí, eh, tamén, tamén pues está, está moi ben uh, a do monte tamén está a tamén está, está moi rica, eh, bueno. Uh -huh. Aí hai que buscar outras alternativas, aí ah, setos sí, Sobre todo os mostos, uh, bueno. Sí, sí, sobre todo alternativas aí. Porque aí claro, como ven, se dicía o prato estreita, estrela é o, é a carne. Si, sí, o plato estrela aquí é o chuletón sí. Sí, sí, sí. Sobre sí. todo o chuletón Si, sí, onte por ejemplo Todavía houve un grupo ahí pues, Mira, viñan de Coruña, de Oviedo oh. Si, sí, sempre Bueno, e veñen eso Veñen pensando no... na chuleta ah, Ou ven de, de vaca Que solemos traballar aí animales uh -huh. Entre oito e dez anos uh -huh. Ou ven de, de vianesa sí, sí, sí. Traballamos na explotación uh -huh. E digamos que O que nos Que, é o que máis uh -huh. o tirón que ten máis este restaurante, sí. Eh, porque vosotros hasta estades aí eh, nun cruce que por donde pasa o camiño do norte de Santiago? Pasa o camiño primitivo, sí. O, o, o, o, por donde pasa o, o camiño primitivo. Eh, vosotros sellades a Compostela ou non? Sí, sí que sellamos, sí. Ah, tamén selláis aí. Uh -huh. Sí. Ah, o camiño, a verdade, que é un... Bueno, está medrando moito... Uh -huh. É es dicir, este ano falabase Pois pues, que O, o mellor se chegan a 12.000 13.000 personas Quando que, que ven falase de, de má xente todavía Está pasando moita xente sí. mm -hmm. sí, A verdade é que se sí, a partir aí De Semana Santa Ou un poquinho antes incluso, sí. Depende un pouco do tempo sí, sí. Pero xa empeza Hasta julio Sobre todo moita xente estrangeira E sí. Despois, en agosto, non, agosto é máis nacional, e despois volvos é un eh? sí, sí, sí, curioso, sí. sí. Porque Acá, eu estuve... Eh, bueno, é unha fonte de ingresos importante, hombre, porque... Hombre, que eres ou non quedas, sempre cae algo, como dixo sí. outro. Sí, pasa moita xente pola, pola porta, e, eh... uh -huh. eh, bueno, está, está moi ben. O sea, está moi ben o tema do camiño, sí. Porque eu vinguei un sí, foi no verán pasado Estaba, estaba, estaba comendo aí E ven que se Había ali 4 ou cinco Peregrinos e, e habíos que se metían Dice, hai que repoñer forta Se metían chuletón pa dentro que non vexas Sí, sí, sí, que, sí, sí Para, para moita xente sí, sí, sí. Tanto pola mañán pues, A través de desayunos, bocadillos uh -huh. E despois o mediodía Pois pues, igual Sí, bueno, a, a veces preocupa un poquio porque bueno, parece que como que vai acabar asorbendo todo, a ver, a ver, que a pasa, sí, porque es moita xente que Sí, está sí, Ademais, é o único restaurante que se atopa despois de grandes de Salim, eh. Ou claro, de Santalla. Efectivamente, que non bueno, non teñen onde sí, comer. Y entonces, pues claro, llegan... Llegan famentos. que llega caras las 2 de la tarde, 3, pues llegan famentos. E... Bueno. Sí, sí. Efectivamente, pongan... De... Como decía, cura alimento alma, pero tú alimentas y el cuerpo. Alimentas el cuerpo, sí. <risa> <risa> Efectivamente. <risa> to todo, todo hace falta. Sí, claro que sí, sí, sí, sí. Todo hace falta. Sí, eh... una cosa que, que es importante cuidar al final. Es... Sí. Bueno parte de vender o territorio, porque é unha maneira de vendelo eh... moi boa. Uh -huh. É dicir, pois, pues, bueno, eh, por todas as zonas que vai pasando o camiño, pois pues, é unha fonte de ingresos tamén moi importante. Hombre, e tanto que sí, sí. porque, por exemplo, vos, nese sentido, tá desvendendo que é a comarca da Fonsagrada. Claro, é dicir, todo aquel que pasa, eh, que para, eh, pois, pues, ao uh -huh. final o recordo que vas a levar, o é agradable, non é agradable, pero, bueno, axuda a toda a comarca, claro. Sí, sí, e eh, aparte de iso, pois, pues, pasa como, por exemplo, pois, pues, non sei, o peregrino que ven, yo a mellor enxerga esto, pois, pues, mira, en tal sitio teis, teis albergue ou teis dous albergues, que se non é nun, é noutro, para en Ponda Fonsagrada, que hai un señor albergue na mesma estrada que vai a Asturias, sí. que, que una, é unha pasada, Sí, está muy bien. Ya abriose <coughs> dos otros establecimientos también. A vano bueno, fará 3, 4 años que también está muy bien. Uh -huh. Bueno, eh está bien que sí, sí. al final es una pequeña suerte que, que Hombre, es tanto que sí. Sí, sí, sí, sí, lugar, sin lugar a dudas. Yes. Es, decir, yes. es curioso, muita xente que es por repite. Curiosa, mitad gente que Que va a sacar mochila y después aparece por aquí un fin de semana, oye, pues yo estuve en tal fecha que ¿Eh? hacíamos el camino y dije tú tengo que volver allí, tal vez, repiten y bueno, estas cosas claro, ¿ves? Sí. Que está, está por bien. eso digo que o que vaya a Galicia vuelve yo creo que sí sí o que, va, o que vaya a Galicia vuelve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 Bueno, sí, a verdad é que bueno, Traballamos ben, traballamos con Moito público e, mm -hmm. e, Ben, non nos, non nos podemos queixar no? que... eh, Se queren reservar mesa Ten ningún teléfono que é o 982-3401-51 Correcto, efectivamente Eu sempre digo que é mellor reservar Porque además eh, sí. estamos aquí un pouquinho Entre comillas en medio, en medio de, de eh. la... Que si chegas si é desagradable Porque, mm. bueno, se te, te que Pillar coche, moverte 10 kilómetros e, eh, ah. eh, bueno, eu sempre digo que é mellor chamar sí, pois pues, non é problema Exactamente <ríe> Ademais é outra maneira eh, se chamas, pois xa, xa pre vas preparando sobre aquilo que te chamaron aunque se chega unha o, unha persoa ou dúas colócalas entre cualquier sitio Eso pasa nos co peregrinos ¿sabes? porque o peregrino se sí que non reserva E claro. entonces a veces pues, temos problemas porque, mm -hmm. claro, efectivamente eles queren comer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 Bueno, pues que a carne xa é máis contundente, decir, é outra maneira de Mhm. Uh -huh. Bueno, pues de... son asadores. Exactamente, de... asadores, claro, es. Completamente distintos, de outro tipo de, de restauración. É que ten a súa clientela, Esa, parar, ¿no? exactamente. Sí, e bueno, despois eh, eh, por exemplo, aí aí outras cousas que noutros sitios ou mellor sa topan con menos que son máis escasos, pero en Galicia é raro que non atopes unha boa carne, un bon yeah. peixe, e iso é é moi raro. Sí, sí, sí que é verdade. Mm. O que falábamos antes, decir a calidade e a cantidade, calidade cantidade que sole ser sole estar moi ben. Sí, sí, sí, Cantos anos leva a Aberto 4 ventos? Pois pues mira, levamos Aberto para marzo vai a facer 15 anos. Ostras. que sí, Queichi diría tío, nunco amenzo. A nun cando abriches aí dirías, como irá isto, como non irá. Bueno, sempre que claro que si, sí, a non viñamos do mundo da hostelería. E efectivamente cando empezas un proxecto, pues sempre, bueno, sempre tes tes dudas. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, na verdade que saliu saliu ben sí, sí, sí. con bueno. moito traballo, moita dedicación claro. con un factor sorte que sempre ten que haber senón eh... as cousas non acaban encaixando eh, exactamente. pero si, sí, saliu bueno, ben non, Sa -sa... non, non no. eh, que sale ben, be beise que vai ben, beise por eso digo que eh, aí eh, o que dicía antes, se eh, volvo a repetirlo Eh, comida con cariño, eh, eh, comida abundante, xente eh, eh, agra agradable atendendo. En fin, todo eso ti tiña que sen senón malamente. Sí, ao final é un, un pouco secreto de cualquier restaurante. Decir, a sí, parte sí. da comida, pues, hai factores como son o servicio, como uh -huh. é o local, como é hai moitas cousas que intervenen a hora de, de que estés cómodo, que estés a gusto en un sitio. Uh -huh. E bueno, intentamos, sí. <risas> intentamos cubrir esas cousas tamén, que non deixa ser complicado. Bueno, complicado bueno, complica echa todo. Se si tuveres noutro sitio, pois pues, tamén eh, eh, tamén sería complicado. Non complicado, dixéramos En fin, que ganarías un soldo E hasta aí estás ganando un soldo Pero, en fin, estás traballando para ti E, e entonces... Si, sí, no, en ningún momento me, me arrepentí De esta aposta, non, non por Exactamente E ah. por eso digo que cando faz unha cousa E te gusta Pois con máis entíseses Se, se faen as cousas Está, está clarísimo, está clarísimo, que se, claro que sí eso. Eh, po, Pois, moi ben, o vídeo Foi un placer Terte pues, aquí Pois, nada, o placer é eh, eh, me armando De verdad sí. que, que, en fin, que teñades un bon Nadal eh, Que ata outra ocasión Pois <risa> pues igualmente Que paseis vos festas E eh, eh, eh. eh, que veña un bon ano eh, Eso sobre todo <risa> Um bom <risa> ano para todos <risas> Vale, unha aperta moi forte